Mere mobiler! Där är bara 2, 4, 6, 8. Nu Lukas, har du lämnat en telefon? Där är Siv Helena Nilsson. Sivan kallas hon. Självklart. Jag mm. glömde att du inte var Du måste råka en på rasten och hämta henne. Eller? Hur ska du överleva det? Fordonsprogrammet på Tumba Gymnasium i Stockholm. Dan har just börjat. Mobiltelefonerna samlas in. Sivan och de andra lärarna har bestämt att telefonerna ska vara inlåsta i ett skåp. Nå fler? Här kommer två sena, killar. Nej, jag har hjälpte jag höll på med det på Ja, jag, jag, jag, jag turde. Ja, Bra, tack vännen. Ska klockan också? Ja. Är det klockan aktar? Ja. ja en digital klocka eller. Jag tar in den för mig på mitt bord. Vi sänder Sången om Sverige En serie av Randy Mossege Norheim Tredjedelen Fordonsprogrammet Håll tryck Okej, okay, pumpa Nikolas och Rohit. Nu ska de tömma ut bromsvätskan Håll tryck Nikolas trycker på bromspedalen och rohigt tömmer med en slang. En gång till. Humpa! Niko. Humpa, Nico! Ja, du ser det kom inga luftbubblor längre. Alltså, det var typ en av de bästa, här, skönaste känslorna- att komma in i verksamheten första gången- och kunna jobba med riktiga bilar. Nikolas- han går andra året nu. Alltså jag jag vet inte hur jag ska beskriva det men det var typ den bästa känslan jag har känt. Första året höll allt på snett, berättar Nikolas. Jag hade samtal med Sivan varje vecka. Men nu har jag skärpt mig. Efter man har fått mycket klagomål och börjat bli rädd att, typ, bli avstängd eller få kikken från skolan. Då börjar man tänka efter, vad fan gör jag? Så man börjar ta det på allvar istället. Det var vår lärare Sivan, det var som stöttade oss mest. Hon var alltid på oss. Alltså var... Jag är glad att vi har en sån lärare. Vi har vi, vi själv till Sivan. Alltså vi, ska man förändras så förändras man med tiden. Vi kan inte förändras bara på ett par dagar eller på en dag. Du kan inte mogna upp någon på dag och natt. Alltså, allt beror på en själv, alltså, hur man sköter sig. Inget kommer lätt. Jag skulle inte vara här om det inte vore för min pappa, säger Nikolas. När han levde lärde han mig allt om bilar. När han var själv bilmekaniker... När han var liten. Hade han verkstad eller sådär? Han hade det i hemlandet. Men inte här i Sverige. I Syrien hade han verkstad. Ja. Lärde han dig mäcka? Ja. Sen jag var liten, alltså. Typ. 6-7 år. 8. Så jag var liten. Det av han jag fått den här alltså, kärleken av att jobba med bilar. Jag var alltid med han när jag köpte och sålde bilar, när han jobbade med bilar och så. Så jag ville ta över. Därför jag valde fordon. Han vet säkert att jag är här nu. Känns det så? Ja. No. När man vakar över himlen- vakar över sina barn- då vet man vad sina barn gör. Har mm. pasta på kanterna? Nej, det måste du ha. Hämta den. Det finns med i förpackningen i den där stakten. Tony, en av lärarna. Det är han som bokar kunder till verkstaden- och det är han som bestämmer vilka bilar eleverna ska jobba med under dagen. Reparationer som är för komplicerade brukar Tony tacka nej till. Den här bökten, den kan du dra fast. Mm. Nikolas, han ska just byta bromskivor. Hur många millimeter går det på en decimeter? Det är Ja, Nu är det tio och en tycker hundra. Eller tusen. Jag vet inte, eller hundra Det, det <coughs> där fick jag i femman Decimeter och millimeter <coughs> Aha. och det har försvunnit alltså inget kunskap man behöver bevara resten av livet Nej Men om du tittar på den här då Vänta. Mm. Vad är det för dimension på den här bromsskivan då? 27, 11, eller? Jag vet det. jag kan inte sånt men ni har ju lärt det här. Men Micke har ju på att här i hela årskursen. Ja, just det. Vi lärde oss Micke, hur mycket. Ja, alltså Tjena. Om du ska beställa en sån här bromsskiva nu då. Ja. Då ska du säga att det här är han telefon. Jag vet inte. Det. det kan du inte säga. Då får du ingen. <laughs> vänta, vänta. Vilken är, vilken är... Ja, vilken är det? Den översta är tummen. Den kan vi räkna bort. Den understa är ju... Vad är det här för någonting? Centimeter. Antagligen. Ja, och... Mellan de här centimeterna. Milimeter, Millimeter. Ah, okay. mm. Och vad säger det här borta då? Det är Ja, 28. 28. ah, ungefär. 28,5. 28. Vad då för något? Med, millimeter. 28,5 20,5 mm. Är det verkligen 25? Nej, 28 centimeter och 5 mm. Ja, precis. Något sånt. Ah, hur många millimeter är det, då? Eh, 280. 85, ja. det är en sak jag har svårt att vänja mig vid, säger Tony. Att många av eleverna inte frågar när de inte förstår. I våra yrke då så pratar man alltid moturs eller medurs. Lossa en bult så drar, lossar en motors. Och så står man bakom en elev och så drar de fortfarande medurs och drar av de där bultarna. Och så säger jag ytterligare samma sak och så gör man samma sak igen. Och då frågar jag den här killen vad motors var. Han hade ju ingen, ingen begrepp om det överhuvudtaget. Visas sig då att 75-80 procent inte kunde klockan. Det dyker upp något nytt varje dag. Våka håll drar du åt? Du åt fel håll. Ska du dra dit den? Är för rätt från början? Nej, till och med jag ser härifrån. Rätt från början. Men vi kan inte ändra rotationsriktningen helt plötsligt bara. Och fortfarande vara rätt. Vilken skillnad det har varit. Ja, precis. Du hade dragit av den. Så jag hade fått stått och borra där i en timme. Nikolas ska göra service på en Audi. Byta olja, oljefilter och luftfilter- det är tre år sedan nu som Nikolas pappa dog. Brukar du någon gång tänka att du en gång är en pappa? Alltså jag kan tänka mig, ja. Så som jag behandlar min bror, min lilla bror, brukar jag nästan tänka på att han kanske är min son. Jag vill inte att han ska känna att han är udda från alla andra. Han ska känna att han har exakt allt och lite extra också. Så det han vill ha föran. och det det som, det som en pappa ska visa till hon vill jag visa till honom. Alltså kärlek och ja, att han ska känna sig trygg och, och säker och att han ska vara rädd. Det är det jag vill att han ska känna. Märker du när han känner sig rädd? Ja, han brukar säga det till mig. Han brukar det själv säga till mig. Det är så här att alltid när jag kommer hem och något han har sett mig på hela dagen brukar han komma fram till mig, krama mig, pussa mig. Det, det visar att han verkligen gillar mig så mycket, mer än en bror också. Han brukar själv se det. det. är den bästa bror man kan ha i världen och sådana här grejer. Hur gammal är han nu? Nio. Han fyllde år nio nu, nu i lördags. Kommer du vad han vad han liksom önskade sig present? Han ska säga massor Jag sa att han eh, Allt kommer på sin tid Och nu när han sväljde Stockholm Så fick han det han ville ha Vad var det han vill ha? Sådana här spel till hans Xbox Och massa grejer Och en ratt där han kan spela <laughs> ja, Massa grejer Har du börjat med fryssyra? Ja, jag klippte mig själv bara Så du? jag har inte klippt det där själv Jo Det är något med Sivan så fort hon inte är här så märks det. Eleverna frågar. Var är Sivan? När kommer hon? När hon inte är här är det inte någon som rufsar om i håret eller kramar dem. Och det är bara hon som ser att Rohit har klippt sig. Har du gjort det där själv? Nej, ja, okej. Här, här gjorde jag själv. Men sen här bak jag försökte sen det blev helt fel. Ah, ja, ja. Så jag är bara en kompis. Ja. Ja, Sivan ser dem. Hon märker när de behöver prata. De brukar sitta hos henne i lärarrummet och bara hänga. Nu är det Nikola som sitter där. Han minns hur det var första året. Med kompisarna Rohit och Issa. Det var bråk nästan jämt. Vi satt ju vi tre, jag, Issa och Rohit, till, längst bak tillsammans första dagen. När de frågade oss vilka känner varandra så sa vi, vi tre känner varandra. Och bara, med De där tre ska vi inte vara tillsammans i verkstaden. Vilken var, det som, var det du och Rohit som klippte till varandra eller var det Issa och Rohit som klippte till varandra? Det var Issa och Rohit. Jag bara, var i helvete hände här? Bara så bara Jag visste inte riktigt vad vi skulle göra. bara stod och tog slogs här utanför. Och det är, de har ju växt upp tillsammans. De är ju som bröder, de här tre. Eller mycket. Tony brukar välja plats, <skratt> alltså olika platser vi ska inte vara bredvid varandra Sivan vet allt om mig säger Nikolas att jag skolkar i högstadiet hur jag var i mellanstadiet och att allt är annorlunda nu Många hemsamtal många möten <laughs> Vad säger men... mamma då? Och så, ja, men alla, alla brukar vara olika när de är små Min lillebror också ibland brukar han också vara bråk i skolan du brukar ringa mig istället för mamma. Han brukar ringa mig och säga: Hämta mig. Han blir hämtad, eller? Nej, alltså de blir straffad, kanske får sitta inne istället för att gå ut på rast med sina kompisar. och Så, så brukar han ringa mig så och säga: Kom och hämta mig istället. Bryr brukar säga till honom att det är, det är bättre att lugna ner sig och inte behöva vara arg och så. Varför säger du så? Är det för att du har erfarenhet av hur det är hur jag själv var erfarenhet av det. För att jag har själv varit i den här situationen. Jag har varit bråkig. Mm. Och eh, man tjänar inte något på det. <skratt> <skratt> Nikolas lossar på tändstiften. Så. Så att de inte kommer bredvid. De ska ju uppe på stiftet. Ja. De här kan man få bredvid då... Jag har känslor Jag har inte Känslor är helt annat Ja känslor <laughs> att känna av känslan Jaha, vad menar du så <laughs> Komplicerat Alltså tålamod Har man ingen tålamod Så utförs inte något jobb Bra kan man säga Nej nej nej, nej, nej. Har du fyllt på Du ska inte starta då. Slå på tändningen bara. Tack. Nej, <skratt> <skratt> ah, jag fick in på henne. Issa. Nikolas kompis. Han ska byta lampor på en Citroën. Ser roligt också? Nej. Jag tror det är den här bara. Där, där står inte ett finger åt sidan. Den lilla, ja. Men jag vill ju att hitta, det sitter så djupt. Det är därför jag dig. <laughs> mm, för det här är så klurigt. Lite annorlunda för sina tekniker. Mm. Du får inte bättre betyg för det. Jag är inte efter betyg. Jag vet efter din respekt. Mm. Kolla. Nu får du kaffe. Trevligt. Och du vill inte ha något? Nej. Du dricker mm. två gånger om dagen i veck. Fika i lärarrummet. Med Tony och Sivan. Nu kommer Issa. Var gick Nikola Sorovit? Vad? Nikola Sorovit. Ja, är det ditt oro nu att de är Va? för långt borta? Har ja, det blivit för långt mellan er nu? 10 meters gränsen ja, passerad. Då, låter du dina hörlurar då? Eller? Ja. När de försvinner för långt bort. Berätta hur busan jag var när jag i till småskolan. Oh. Vi gick femman. Viki femman. Kanske halva klassen blev avstängd. Varför då? För att vi nimmade fast sopptönder soptun i taket. Alltså det var kaos. Alltså, stolar gick sönder, bord gick sönder. Gick sönder. Mm. Vi tog sönder. Mm, det är ju lilla busen. Ja, men det var så här, det var roligt. Tänkning. I isa han sa alltid förra året. Han bara, nu är vi skälde på dem. Så han sa alltså, att han bara, jag förstår inte. Vi var mycket värre förr. Ja, roligt. Hå? Hur många vikarier? Kom ihåg den där veckan. Hå. Hur många vikarier? Vem många också men är det coolt nu? Mm. Nej, var... har inte oss sagt det åt oss. Var... Vi har inte sagt nej. att det var. Vi Ni har kommit hit och vi har tagit hand om. Jag. Ha? Hela. Nej, Tänk om så... det inte sporar du helt. Nej, här inte vara för sig. Från mig, tro mig, Vi kan göra mycket bättre här också. Det är ingenting att vara tuffa Ja. Nej, nej. <laughs> ja. Men ändå Det du, man är man bättre att känna att ni fan var bra vad det blev. Har vi, vi inte blivit bra? Jag säger ju det. Ja, Det är det vi ska solta över inte att det kan bli som vi var förr. Visa hådå på oss men inte andra toni ni. Hade toningen hoppat, men skulle inte ni vara här nu kan jag säga. De här killarna behöver ha en uppstyrning mycket mycket tuffare än, än vad de får. Ja, det känns lite som att grundskolan är för Den är för flat rent ut sagt. Man gör det jäkligt lätt för sig, Man går, istället för att gå in i konflikter eller försöka vara tuff för ett halvår. Så låter man dem sätta sig längst bak och göra som de vill. Men som sagt, jag tror inte vi gör några revolutionerande saker med dem- mer än att vi lyssnar på dem och skäller mycket. Och socialträning, det, det, alltså det är ju nästan det som jag känner att det är det primära i, i, i det här. Det är därför man blir lite glad när det kommer elever som har gått här för en massa år sedan- och man ser att det har gått bra för dem. För det är ju det det handlar om Jag, jag, jag fattar ju att alla blir ju inte bilmäckar som, som går här Men det kan ju bli jävligt bra människor för det Jag vill ha en ganska stor Men till lunch Abbo finns till fika Oj oj oj Här, här, här, här kommer det grejer ja, Vem har hämtat den här då? Jag vill ha en bit, jag har inte fått smaka. Du Som du skriker. Nej. Han <laughs> har var en gång. Ja. Jag var här nyss, jag kom nyss. Så är det ju min bit. <laughs> Den här natten hände en grej i Hallunda centrum. Någon försökte få med sig ett kassaskåp från ett växlingskontor. Både Issa, Nikolas och Rohit har hört om det som hänt. De bor i närheten. Issa är säker på att de som vet något- aldrig kommer berätta det för polisen. Varför vågar ni inte källa för eh mordalla ska, ska vi källa. Är det är det någon lite status och var lite allanballan och inte ger fram ger det fram för frihet var ja. behärde. Kom på det har det. Kom på det helt. Ni som att se siringet inget. siringet. Inget. Ja, men varför då? Ja, men, vad tjänar du på att gå ner andra? Tills vi trånar med din farsa också Då är det inte så jävla kul De var ja, ute två gånger Ja men hade inte du velat Man hade, hade talat om vilken det var Jag hade skött upp på eget Ja men lyssna vad säger Du mm. svarar inte ens på frågan ja. Nej. Nej men det, det, det, det är inte alls så ja, men varför åker de inte dit om det? Jag har haft elever här förut som har suttit och sett den här killen som var inne och sköt på ungdomsgården för något år sedan när, mm. när, när det sitter 30 man och vet precis vem det är Och ändå åker han inte fast För att man, man sköter det på egen hand ja, men alltså, är, Då blir det ju laglöst Issa. Då Om ju alla slå el varandra till slut spelar... Nej men till exempel det där Då, alltså, då lade min far sköter mig i sig och löste det på, på snack istället ja, Men är du meningen att du ska gå till så tycker du det? Alltså tycker och tycker Kan jag se det framför frihet det är väl inte särskilt fritt. Man vågar inte ens gå ut efter klockan nio. Är det, är det fritt eller? Så känner du som inte bor där i sommarområden. områden? det alltså, Ja men det spelar ingen roll. du bor i områdena kan du inte tycka att okej. Det måste vara ännu värre att bo där om jag, om jag till och med är rädd, nej, inte. Man är van. Om det är ingen bra mönster. Men det är det jag bra måste... mönster. Kolla, jag hade ingenting emot polisen. Känner Alby? Jag jobbade som fritsledare Jag sommarjobbade. Polisen kommer att stoppa mig från ingenstans. Hon sa att du ser påverkad ut. Jag, jag håller i barns händer och, och polis kommer fram hur bra förebild blir jag då för de här barnen där att polisen stoppar för från ingenstans och sen så säger han, ja ah, men du kan gå han, alltså för, förnedring det, det, det. fordonsprogram med hej du Aha. vill du ha anställda Hörru om jag får fundera på det så hur många vill du ha anställa i sommaren? På lilla, lilla kundiska Ja. Midsommar till augusti? Ja. Jag hör om Jag på måndag. Jajamensan, gör så. har du gott. Tack, tack. Hej, hej, hej. Ringer från företag och så undrar de om vi har någon, någon elev som kan sommarjobba där på biltimmar faktiskt han har vi haft några stycken där. Hur många var det vill ha? Hon ville bara en. Så vi får diskutera ton och jag och titta. För vissa har ju eh, kanske bättre förhållande hemma. Men sen ser jag ju det att jag har ju elever som kanske jag, väldigt, väldigt väl behöver ha ett sommarjobb. För de hjälper till hemma med det ena och det andra. Och då känner jag att då, då ger jag hellre en sån elev. Det måste jag säga. Men det finns väl några som man tänker på i alla fall rent... Hjärtemässigt, att man känner att man kanske ska erbjuda. När du tänker med hjärtat? Man tänker med hjärtat, ja. <laughs> om, man, man får, om man får göra det. Men det gör jag. Alltså han, var ju, han hade blodcancer. Han hade varit sjuk fyra år innan, men de hade inte märkt det. Nikolas tänker på sin pappa varje dag. När han dog var det sommarlov. Det var samma år Nicolas skulle börja nian. Så de märkte det till sist när det var vid gränsen att det högsta graden av, av det man kan ha, alltså sjukdomen. Märkte du på honom att han var dålig? Ja, alltså, ambulansen kom ju fyra gånger under de där fyra åren. Och eh, vi märkte alltså, han sa ju själv att jag inte mår så bra, men ja... Var han på sjukhus sista tiden? Mm. Eh, han var i sjukhuset första fyra månaderna. Och sen var han hemma resten av året. Och Sen i slutet av juni avled han där i sjukhuset. Vad du där när han dog? Eh, nej, det var bara mamma. Kommer du ihåg dagen? Ja. Det var sex på morgonen. Ja. Alltså, han var fortfarande kvar där. I, I sitt rum. Var du där länge? Mm, vi var där tills de tog han till... Vad heter det? Kylskåpet. Frysen eller Jag vet inte. Tills de tog ner han. Hur gammal blev han? 54 Det är ungt. Nikolas och Sivans ska åka bort till biltema. De hade bara jobb till en person. Nikolas, med ja. Ja. Bra. Okay. Nu är Nikolas kompisar Rohit och Issa besvikna Jag kan, för jag får ändå inte jobba hårt Heter du Nikolas? Nej men jag får ändå inte jobba hårt Men vad fan, du heter du inte Nikolas? Jo, i andra namn <skratt> Ja, men det är han jag ska med mig Men jag kan också Nej. Men, men, vad ska Om du hade varit inbjuden dit så skulle du få föra med mig. Men nu är det Nikolas Jag, är inbjuden. jag, vet inte. jag skulle kanske bra jobba i bildtämma ja. ja, bra Mm. Fixa jag. jobb åt oss bredvid det här Nej Varför? Jag kan inte fixa jobb Jag bara kan få jobb sådana där Sådana där Men jag kan komma med det på riktigt Nej du får inte <laughs> Varför? Jag har kvar bränslefiltret Det är för är att är du heter inte Nicolas. Ja men jag är nej, klar Jag har ingenting att göra ja, men... nej, Jag får nej, inte jobba Vi ska lite och hälsa på ja. Vi ska lite och kolla på sommarjobb Visst? Mm. Ja. Nej Fanns ett det Mm men varför husk Nikola? Säg till mig. Det är för att jag lottade. Lottade? Det, yes, alltså, det, jag kan se en bild. Hon lottade att det kommer Issa till honom. Kan vi ta den här? Nej. Okay. Äh, men vi ska åka lite så länge så får vi se. No äh, problem. Om det är någonting som du inte ser utav. Ja, men no, annars är jag intresserad. Jag ser det ja, redan nu. Så <laughs> jag visste att Issa skulle ses då. Jag hade inte sagt Åh, något. Nej, jag trodde du hade sagt nej. något vännen. Okej, okay, så alltså nu då? 18 Trevlig började jag säga att du ska vara för det är du alltid. Mm. Men var du själv och inte någon annan. Jag är alltid med. <laughs> ja, det är det. <laughs> Man tjänar inte på att vara någon annan. Kör du bil till skolan nu då? Jag. Ja. Nej. nej, vad bra. Jag har inte råd. Ja. Har du mormor och morfar bonus fortfarande? Ja. Så det är mamma du och mormor mor för? och lillebror. Och mamma jobbade? Ja hon är sjukskriven. Sjukskriven? Eller är man så här förtidspensionerad? förtidspensionerad? Ja förtidspensionerad? Hon jobbade inte hon Nej hon har inte jobbat. Alltså hon, hon har varit sjuk sen många år tillbaka. Hon kan inte jobba. Ja, men det hade inte jobbat. Så det här är också ett problem. Det var bra att vi så lite jobb här nu då. Så alltså, det var varken på tiden. Vad mm, skönt. Kommer alla? Hej, hej, hej. Hej, Nikolas. Nu kan ni börja presentera dig först. Du ja. får börja ja, med ja. det. Vem är Nikolas? Ja, jag heter Nikolas. Jag går i Tumba gymnasium. Mm -hmm. Går i fordon. Pluggar mm -hmm. andra året. Mm -hmm. Och... För jag har precis fyllt 18 år och tagit körkortet. Ja, grattis. Tack så mycket. Varför bor du? Jag bor i Norskborg. Norskborg, okej. Okay. Det är här nära. Mm. Bor du med familj? Ja, jag bor med mamma och lillebror och eh, mormor och morfar också. också. Okej. Okay. Mm. Men du har jobbat innan du... Ja, jag har jobbat innan. Mm. Jag jobbade i gatukök mm. och eh, eh, snära, syranska fester och människa. Fester. Vad har du där då? Alltså som servitör och sånt Så det ja. täljer eller hallon? Nej, här i Botkyrka Vad gjorde du på karlkösken då? No, jag säljer kbab och hamburgare Men vad gjorde du? du var ensam där va? Alltså, det var en liten typ om man säger kärra okay. Och jag hade hand om kassan Och hand om maten och kunderna Alltså det var bara en som jobbade, det var bara jag Okej okay. Kassavana är bara från kiosk Alltså no. gatt och kök, okej okay. Mm. Man, han är snabb på Alltså jag är snabb lärd. Alltså, det, mm. ja, det, är han, det tog faktiskt. mig en vecka att lära mig alla maträtter i en gatukök. Mm -hmm. Och det är över typ 60 rätter. Mm -hmm. Så det kommer in snabbt. Under året när jag jobbade i gatuköket, det var för det mesta för att hjälpa min mamma. Mm. För att vi har rätt är det så bra alltså, just nu. Mm. Efter när pappa gick bort för några år sedan så okay. det har det blivit lite stridigt. Och sådana delar löner och sånt. Vi följer efter kollektiv kollektivavtalet. Det är ju väl hundra. Nu ska inte... Nu har vi... Den nya lönen har kommit. Så ska jag inte säga fel. Jag ska kolla. du är hundra spänn? Mm. Mer än dig? Ja, men jag... Nej, det är inte mer. Med. Men <griva> min gamla goda tid fick man 40 man spänn i timmen. 114 kronor i timmen? 114, oh. Och sen har du ett tilläck var dagar efter klockan 18.15. och 15. Va? Att ja. Jag får börja jobba här Ja det kan ni göra, är du duktig eller? Ja jag är superduktig Jag kan, jag hel... jag kan säga hela biltema, eller hur? Precis <laughs> eller också. <laughs> Visst. Jag tror att du klarar det här alldeles utmärkt mm. Ja det är inga problem för mig Så kom ihåg vad jag säger Att ni tänker på att man sköter tiderna och att man nu... Alltså tiderna Det är det första jag tänker på Men var jättebra, mm. tack så jättemycket Samson. Tack så mycket Tack så mycket om någon, alltså jag vet inte vad jag ska säga. då, vad då tänker du till pojkarna? Ja, fixa det, till oss. Fixa det, fixa det. Ja, jag vet. Hörde men... ja, det vad Issa sa, ni går inte du. Låt mig gå istället. Ja, jag vet. Det är alltid svårt att göra val. Alla ungdomar som jobbar, de är ute efter att de ska ha kul med pengarna. Mm. De, de tar inte det där ansvaret för att... Nej, men de har kanske mamma och pappa som tjänar pengar. och Då de behöver de inte ta det ansvaret. Vissa får ta det innan. Ja. Men eh, livet är så. Vi ta det sånt. så. Sådär. Jag ska jobba, vad heter det? Jag ska lära mig i kassan, sen den lilla butiken. Helger? Det får fan bra. Helger? Hon sa, kanske. ja, kanske. det är fett bra. Alltså. Och i helger får du tjock mycket bara. Fan, du snackade om något Ja. Vad så? 114 här, det är det enligt konnektiv avtal. De är bra vid ja. Nej, det är, det är bra. Det är... Fan, jag funderar också också saker. Jag... Kan man lämna sig vid du kan. Lämna nu. Får han... Inte han har... Nu han, du blir typ sponsrad av skolan, visst? Jag inte... Ja. Nej, ja. jag förstår varför du. Ja, nej, men så är det bra. För bra ja. Issa. Han har just öppnat motorhuven på en citroäng. Jag tror att han är den som mest skulle behöva det. Varför ja. tänker du att han är mest, den som mest behöver det? För att hans pappa gick bort för tre år sedan. Så jag kan tänka mig att de inte har det så, så bra med ekonomi ...eftersom det bara är bara hans mamma som är hemma. Tisdag morgon. De sitter i trappan i verkstan och pratar om provet de haft i fordonslära... Jag skrev 1,0. Jag skrev en millimeter på däckdjup. Sen så kör jag på den när jag lämnade i prov jag bara nej. Vad då skrev du? Jag, jag skrev 1 mm. <sharp> så jävla sned. tycker vi som köker på dagar vet inte i alla fall. Jag, det, är, det, är ett... ja, men jag det, men vad fan? Det, det är intressant. inte sant. Ja, jag, För, man man 1, 6, 20, de ja. Det blir 1,6, vinter är det 3,0. Jag lärde mig utinlärning. Jag lärde mig bara till provet. Sen efter provet jag glömde ja, det. Du lärde dig vara yt i alla fall Det är bra. Och sen den där frågan med Vad var det? Rörliga delar Jag fattar, vad fan ska det vara för något? Kunde du den? Jag kunde den där, alltså, Rörliga delar eller vad fan det var? Jag har inte läst det någonstans Vadå rörliga delar? Man är mer med dem så mycket så att liksom under tre år hinner man ju få reda på en hel del. Där är vi ganska privilegierade. Vi ju... De flesta tror jag har ett ganska stort förtroende för oss. Och berättar mycket, mycket, mycket mer än vad ens deras föräldrar vet. Många gånger. Vad det? Varför då? Han sitter längst in i hörnet. I ett litet rum innanför förverkstan. En kille som inte brukar vara här så ofta. Han har boken uppslagen framför sig. Och det ser ut som om han sover. Hans mamma är förtvivlad och har just pratat med Sivan. CSN har dragit in sonens studiebidrag på grund av att han varit borta för mycket. Tänk vi jag har sagt förut. Läs det här stycket, det lilla stycket- och sen tänker du efter vad är det jag har läst för någonting och mm. så försöker du äh, säga det till dig själv fjärde ben och Macfersons framvagn och hur det fungerar sånt där. så att du lär dig det. Om du säger det själv inne i huvudet hela tiden så sätter du kunskapen. Mm. Men om du bara gör som jag gjorde när jag gick i skolan bara istället för triangelänkar används ofta en fjärde ben bla, bla bla bla bla och så har jag läst och så nästa så har jag läst och så går jag till nästa krängsämmer på grund av centripetalkraften kränger bilen bla bla bla bla bla du har du inte lärt dig någonting. Annars blir det bara att du bara Jobbar du med frågorna någonting. Vill hon att titta i så du vet vilka mm. frågor vi har inte. Mm. Och sen tror inte jag att de skäms heller att man, när man vågar sitta och diskutera med dem så det är klart det kanske är skämt att säga att man, att man bor i hallen med, med sina sju syskon i, att man är sju åtta stycken i två rummar och inte har någonstans att läsa läxorna det är ju ingenting man springer runt och skryter om direkt. Men jag menar det är ju ändå sånt som vi, vi får reda på. Då hamnar ju saker och ting liksom i ett annat läge. Och då försöker vi ju hjälpa till här. Då då. De får försöka ha dem här och göra läxor. och Vi försöker hjälpa dem att få komma hit om, om vi har håltimmar. Eller om, vi inte, om vi inte mycket har lektioner i Sivan så får de ju sitta i det här lilla rummet om de kommer. och Så hjälper vi dem ju så mycket vi kan. Även på våran när vi inte har lektioner. Så att... Men nu är det är ju klart att det, alla har en berättelse men sen en del öppnar ju aldrig upp så de får man ju aldrig reda på någonting för att det verkligen är liksom kanske riktig kris. Jag rättade era prov igår och det var inget kul. Jag kan säga. Fyra stycken i klassen har klarat sig. Ni som vet mer att ni skrev dåligt, ni måste ju börja ta en funderare. Man kan inte skriva, man kan inte ha två rätt och ett rätt av 30 frågor när man har hållit på min kurs i en och en halv termin. Och inte veta vad en styrled är, det är ju alltså det är så jävla bedrövligt. Så jag vet inte ens, jag blev stum när jag såg det där. Det är nog det sämsta jag har sett på 15 år. Och då har vi ändå hållit på med kursen i en och en halv månad längre än vad vi brukar göra jag måste hitta på någonting efter påsk. Det, det får inte se ut så här. Får vi får lägga ner det här verkstadsjobbet och bara ha teori fram till sommaren För det här ska ni kunna. Men det var ju alldeles för många som hade ett. Alltså det är, jag har ju min morsa. Jag har ju två rätt åtminstone. Som inte ens har sett proven. Jag menar, om man inte ens vet. Har, hälften av er har precis tagit körkort Och det är ju körkortfrågor vad, vad är lägsta mönsterdjupet Minsta mönsterdjupet som får vara på ett sommardäck en Varför skriver ni inte det? Varför skriver ni en millimeter för det? Det måste en millimeter Ja det var flera de som kör hockey, de är fel. Jo, det är det ja. som jag blir så fascinerad över Att det är de som jag har körkort som har skrivit fel Rövigt Rövigt Rui, kom. När jag drar, lyssna. Ja. Håll fast där, för när jag drar, då är det så när jag drar. Behöver du hans kraft? Nej, jag behöver hans teknik. Ingenting handlar om kraft. kan han göra det själv. Den sitter fast, du den sitter fast. du fixa Ja, som du vill. Okej, okay, om en går Ja, du bulten går, ja, bulten går sänder, då kör. Förmiddag i verkstaden. När klockan är över tio är det fortfarande några elever som inte kommit. Nu börjar Tånu bli arg. Det är tre som inte har dykt upp. Kommer de sen? Ja, det hoppas jag verkligen. Det är en urkrig alltså. Från din sida? Ja. Vad händer då? Ja, de kommer att avstängda från verkstadsjobb någon vecka framöver. Nej, det går inte hålla på så här. Håller man jobbar med kunder, då kan man inte ligga och sova och känna efter och den här killen dessutom som har gått om ett år, som vi har varit snälla mot, som har misskött ännu mer det här året, ligger riktigt riset till. Så han kommer att få veta att han lever när han kommer. Försöka att få tag i till Säbbes så stampa på sin riktiga omgång när han kommer. 073. Tå ny fordonsprogrammet Tumba. Hur är det? Ah, Okej. Okay. Hur är det med såren då? Ligger han under filten nu eller? Mmhmm. Mm. Ja, för jag såg. Jag såg han han hade ju sjukan med sig på så konstiga tider bara sån kvart över två på natten och det är kvart över tre så jag vet inte vad han håller på med. Ja, för nu var han ju det var ju så här en bil här igår och sen dyker han ju inte upp idag så nu, han måste ju komma och sätta ihop den här liksom. han har ju inte av sig eller gör någonting. Jag, ring, jag smsar mitt nummer. Jag, jag ringer till dig så ser ju du på, på mitt nummer. Ja, ja. Vi hörs. Hej. Fan, kom han tillbaka nu. 073. Ja men här kommer ju Sebbe Jaha, vad var det? Jag missade första bussen Det var en jävligt tur för det kan jag säga Nu var det krig på gång Micke håller på där borta Jag vet inte om vi har börjat sätta ihop den här. Du får gå bort och kolla Nu ska vi gå in och kolla hur det är med lilla kloppen ja, Här är en bil i vägen Nikolas har hunnit jobba Några dagar på påsklovet Vi kan ställa oss här nu har han lärt sig kassan. Tjena. Mm. Han säljer motorolja. 40, tack. Ogräsättika, cykeldäck, glödlampor. Tack så mycket. Tack. Schampo. Hej. Och målartejp. Eh, kan du bara läsa upp artikelnummeret, är du snäll? Ja. 449, tack. Du har hittat tändblocken det går ju som en dans det så? Okej gubben, hur går det? Nu har det varit två dagar. Kassaträning. träning. det går bra. Har du raster och sådär bra? Ja, man har väl en timme rast per dag. Men det är ingen annan, så du sitter hela tiden? Nej men gubben, orkar du det? Jag brukar jobba tolv timmar utan rast förut. Det är inga problem har, du, har de berättat vad du ska säga när du, innan du satt det här nu då? Nej. Ingenting alls? Nej. Jag kom på allt själv. Du kom på allt? Själv. Du är så duktig, gummen. Ja, <laughs> tjej. Tjena. Hej. Ja, ah, vad bra då. Mm. Okej. Okay. Och så, du har inte jobbat någonting med nu då? Utan du har bara gjort de här tiderna? Jo, eh, jag jobbade i påsklovet. Hela påsklovet. Jorå? Ja. Fyra du dagar. Du har extra nu uh -huh. till det härligt. Då blir det blir en fin examenspresent till fröken. Självklart Det är en vana sedan jag var liten. Ja. Det går inte att ändra på vanan. Avslutningspresent mm. och julpresent. Ja, ah, du kan få lite godis och blomma tror jag har fått också fått också. Mm. Mm. Mm. Vad, Vad säger killarna nu när de jobbar nu då? Vad ska de säga? Fick man att det bra? Ja. Mm. Men de vill också ha jobb. Ja, vet. Men så är det De hittar väl mammas jobb. Ja. Jag kör en C-at. Eh, Mot annan affärsnattbil. Vilken mask? Vi håller på att sälja den. Han kör en golf nu. Äh. Issa. han är vid citroängen. Ena framljuset funkar inte. Det är lampan eller säkringen som ska bytas. Jag tillboks också. Det var inte så lätt. Inget ska Nej, Inte på franska bilder. Sen hänger han i rummet med Sivan. Kommer du ihåg Sivan, säger Rissa. när jag blev avstängd för att jag kastat lussebullar? Fast det inte var jag. Jag gav bara en lussebulle till min kusin. Det var han som kastade. Men sen var det jag som blev inkallad till rektorn. Jag hann inte ens hälsa. Han bara sätter er ner så här. Sen han bara, kastade du i fredags? Jag sa, jag bara, så nej jag kastade. In. Jag hann inte ens till punkt. Han skrev sitt jävla fula namn. Han tog pappret. Du är avstängd, du kan gå härifrån. Ja, men... Och sen han ställde sig upp. Öppnade dörren och han bara, varsågod, här, ni kan ut. De jämför, är du svensk, din är annan grej. Så, så, så, så enkelt är det. Jag håller faktiskt inte med om ja, det. Det, det och... är bara, alltså... Men vänta, Issa lyssnar på mig. Sivan, du har inte upplevt det för att du är svensk. Jag ser det till dig. Du har inte upplevt det för att du är svensk. Men jag har sett mina svenska vänner, hur de blir bemötta och sen direkt hur jag blir bemött. Det är en skillnad. Det handlar om Men Får jag säga en sak? Kan ni skapa den själva, den bilden? Nej, det är, det är, det är den bilden ni äldre har fått. Ja, men jag håller inte med. okej. 80-90 procent, förlåt, inte du. Nej. Jag ser det, du har, du, har, du har inte den bilden av oss Att de ser skillnad Vi är sämre ja. vi, vi är utlänningar för dem vi, vi, vi är sämre Vi är inte lika bra som svensson Alltså vet du vad det handlar om Alltså vet du, jag tror allt det här började Det var de här När de här svensson var barn De satt i sin klass Sen de här utlänningar som då då kallar blattarna De var så här lite stökiga Sen sen dess, det har blivit hat i dem Det har blivit hat i dem Ja, jag ska förstöra hans liv Sen de har lärt sina barn och barn, barn, barn, barn, barn. Så jag ska det ja. vara. Nikko! Kom! <laughs> nu kommer Nikolas. Han jobbar extra i kassan de dagar han är ledig från skolan. Och nu är det bestämt att han ska jobba på biltema hela sommarlovet. Och hur har det gått med att jobba med dem som du är med då? Har de, har känt... Jättetrevliga människor. Jättetrevliga människor. Gud vad kul, ja, det är roligt att höra. Igår det kom en kille Eller det kille Det var 60-åring Han hade glömt sina äh, glasögon Med en äh, sånara här Biltema-katalog De var inne i butiken Längst innan Han bara David bil Han bara Men, Har du sett mina glasögon? Jag bara Nej tyvärr Jag har bara suttit vid kassan idag Han Men kan du leta efter dem? Jag bara Tyvärr jag kan inte göra det Jag sitter vid kassan istället. Han bara, vi Vilken jävla service man får i är jävla skit, men ändå jag jag sa någonting jag bara så. jag sa att jag jag såg det för att jag bara tacka mig gå en trevlig dag. Hattledare. <laughs> alltså, jag försöker lätta. Le, alltid vara glad. Ja, det var det jag gjorde. Ja, jag säga, det han blev så här han bara ingen som kan belakta be på någon Nej. Sådana. Nej men alltså. Han såg att Wendy de... Standing hade ute utan och gå ut med mina glasögon. <laughs> men eh, alltså det finns ju det vissa kunder man brukar säga var trevlig mot när de hej, hej, då så här, de brukar inte svara Brukar betala och sen godare. Vad brukar det vara utlänningar va? Nej, svenskar. Ser du? ser du? Nej, det är bara svenskar som brukar komma in och handla. Eller inte alla svenskar men jag ser 85% av dem som handlar det, det är bara svenskar. 85, Kanske... Sen 84% av dem hälsar inte ens. De kommer bara dit om de det vill ha. Sen, ja, har min den. lilla hjärta, ska du ha en kram idag? Det är lite bitter. Mm. Du är lite bitter, med lilla hjärta. Mm. Mm. Vad har hänt idag? Ingenting. Idag är du i ässet. Det regnar. Sverige väder. Ja, det är Sverige. Det regnar, tror Snöjer i maj. Vad det Första maj, behöver är det Det är några elever som har låst in en kille på toaletten- och blockerat dörren med en kvast. Nu försöker han komma ut och trycker på larmknappen. Vad är det som låter? Kan du inte stänga av det vill du bara öppna, öppna basset och stänga av den? Återställa den? Nej. Det är för jävla dumheter. Vem är det som gör en jävla Släpp. Fan, är trött på sånt här. Varför trycker du inte på... Stopp, idiot. Ja, men vem är det som är så jävla korka som gör det här? Kom en gammal elev, han var så torghandlare. Tjena, Tony. Tja. Nej. Yassin heter han. En av Tonys detta elever- nu har han lämnat in bilen i skolans verkstad. Vi gör det. Ska jag vi bilen. Ja, fan, det var bra. Vi har inte fixa däcken. Nej det är lugnt. Vi råkar till det Turkiet? Luft. Ja ikväll. Och då, vad ska vi göra? Resa, kolla på fotboll. Jag var där på sportdagen. Skönt fint. Mm, Bälläck. Mm. fint. Spela golf. Allt ja, var fint. Men vi låg på ett kanonhotell där vid Suen och så här. in -post. Men vad är du då? du grönsaker nu eller? Nej. Vad gör du? Jag som drifttekniker nu just tekniken och hur ge fast det hur det är. Tekniken. Det, är ja. I i mm. det är tur att du tur mot minnas i bete. Ja det här. Jag menar allvar. Jaha, ska vi vi ska bara släppa ut hans bild. Vi ska vi ska knuffa igång den här på lite. Get snabbut. Vi hör så det. Ja. det är vi till Ja. Inte du ge fast Turkiet. Turkiet. sol och värme, men det kan du inte ta mer. Hej då Ja det var också killar Herregud var... Han och Kusija hade alla tre De... ja, Han var alltid glad Jag det. Han var en sån här kille som alltid stack. Skulle alltid hjälpa föräldrarna Skulle alltid jobba efter skolan Han hade alltid någonting Men han... här var han, han var Det ingen... därför han lämnade in bilen Han De fick ju jobba i alla fall jag behöver hjälp. Vi, får, vi ska knuffa igång den här. Det är inte ofta vi behöver göra den. Det är fredag eftermiddag. Skoldagen är snart slut. De sitter i lärarrummet. Nikolas och Sivan. Du måste ju bara känna dig hur stolt som helst. Jag är själv förvånad över mig själv att jag blivit så som jag är nu. Jag skulle aldrig kunna tro att du skulle bli en sån människa. Att du har redan är. Ja. Du har varit duktig, mm. måste jag säga. Det är en av de stora grejerna jag har förändrat i mitt liv i alla fall. Att verkligen ta, ta tag i, att ta det på allvar. Att jag måste komma till skolan. Måste gå till jobbet i tid. Måste gå... Alltså, jag, ser, jag ser min framtid när jag genom att göra sådär. Utan, alltså, om inte man gör där kommer man inte komma så långt. Du kommer få sparken första dagen. Sen är det bara jag och Nikolas. Han har bråttom nu och ska hem. Han måste hjälpa morfar till sjukhuset. Min morfar har ett problem i ryggen. Så han ska operera. Han ska göra en stor operation nu på måndag. Så han ska göra lite förprövningar och sånt på honom. Och jag måste vara med han hela dagen idag. För att mamma kan inte vara där. Hon måste ta hand om lilla bror. Hämta från skolan och så. Så jag måste åka dit så snabbt som möjligt. Och eh, ja, jag så stressad. Lite press och hit och dit. Mm. Är det sådär? Men ändå är du van vid att alltid liksom... Gör... Ja, alltså, Det är jag som vill. Det är jag, det är jag som vill ta ansvaret och gå dit. Så att inte min mamma blir trött. Hon vill inte att jag ska ens åka dit men det är jag som vill att göra det för hennes skull. Och för morfars skull. Mm. Mm. Men som det är nu så tar ju du hand om lillebror. Mm. Får du ta hand om mamma också? Ja. Självklart. Får du ta hand om henne mycket? Ja. Orkar du tror du? Självklart. Nu sitter du på nålar för din telefon ringer Du mm, måste åka iväg. Din mm. ja. morfar. Mm. Ha det bra. Mm, är det. Tack. Hej. Hej. Hallå. Hej då. Dagen är slut. Nu låser Sivan upp skåpet och delar ut mobiltelefonerna. Du har sett i ordning där borta. Så det måste med dig upp. Är klart? Jag Yes. Har du gjort i ordning din du gå hem då. Du tittar på listan får du vad du har göra.